Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Allahun më dhuro falendrojm për këtë pritje ndim zë falë kërkojm lavdota dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhamedin sallallahu alei ve sellem me familjen e tij, shokët dhe çdo taçi dikin rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Në ndërru dhe zër Do të vazhdojmë edhe sët Me lene Allah të mënduar Me shpjegimin e disa Fjallëve të zotë i gjellë gjellë Të cilat kanë Përmbledhur në vetën e tyre Cilësit E njerëzëve të mirë Dhe pa dushim se Sënim i gjdo njeriu Gjdo besimtare është të bëhet i mirë Mirë Por si duhet të bëhet i të mirë që të përgjigjen ajep Allahu xhalleu ala në shum ajete, po edhe në këto që jemi duke i trajtuar. Andaj kem përmendur se njeriu i mirë është njeriu modest, është njeriu rrap i Zotit xhalleu ala i porulur, njeriu i cili nuk bie në provokime, nuk reagon si injorant, por reagon me kulturë dhe edukat dhe mirësjellje. Njeriu i mirë është ai i cili kujdeset për namazën e tij, dhe gjithëa obligime që i kanë ndaj Zotit vet. E sot do të vazhdojmë edhe me një cilësi të radhës të njerëzve të mirë sipas asaj që është përmendur në këtë ajete kuranore. Në vazdim të këtyra ajeteve të kapiteles Al-Furqan, kapiteles Furqan do tëm fundi i surës Al-Furqan ku Allahu jellejëllë flet për këto cilësi në vazdim Allahu thot ulldhina yekuluna rabbana srif anaa adhab jahannam in adhabaha kana gharama inaha sa'at mustaqarran wa muqama njerëzmir ata të thotë ulldhina yekulun ata të thotë thoi flasin luten një dua, një lutja të jetë rëndësyshme për ta. E qka thojnë ata? Ata thojnë, Rabbana srifa anna adha be gjehennem. O Zot, në e larga dënimin e gjehnemit nga se pa dëshim aje është një dënim i vazhdu shumë dhe i dhim shumë dhe i fështirë. Për një fjallë të ndërullatër Njerës të mirë e dinë se Allahu Gjellewala nesër ka me i marë në logar i dhenje përke qëfar kanë bërë dhe e dinë se në basë të epilogut përfundimtar të kësaj logar i dhenje do të vendosët për përfundimin e tyre kësu që ata japin mundin maksimalë në gjitha format, në gjitha mënyrat që të dalin për Allah të faqevard dhe të marin shpëtimin. Mirë për të ndru dhezër, shikojë këtë rënditje të rëndësyshme të këtura jetëve. Para se martë të kjo dua, para se martë të kjo lutje, tonë që Allah gjëllëolat në arrua dhe në mbronë nga zjarë i gjëhnimit, ata i kanë dërmarë dhe sa veprime, Më nej, kanë ecë kështu mi tokë, nuk kanë ragu kështu, jenë falë, kanë bo, ato që ke marrë më ma herët apo. Pas të i kanë ardhë dhe e kanë lutë allonjën leo ala. Që kanë nëmë kuptonë kja? Se njerës dhe mirë, ata që i kanë kuptu si duhet, porosin e zotit njerës dhe mirë, ata për me shpëtu parallatë madnumë dhe me dalë faqë e bardë, Ata e di se do të mi pasë parasysh dy gjëra kryesore. Dy gjëra kryesore. E para ashtë me i marë se bepet e duhurra. Sikur se përgjëdo punë. Do të mi marë masët e duhurra. Jo me medveç në pretendime. Unë jam i mirë, unë e bëjmë kështu... Fjallë. Jo. Ata e di se me fjallë nuk shpëtojët. Me fjallë nuk esë për para, par me punë ku ashum nje arje opin fjalë të mdhaja premtojnë, kështu më thonë, mirë po kur vjen te puna do kën as sa gjysmë a fjalë ato. Njeri më dhoni premtim caktum, pastaj më dal që s'ka pas mundësi se ka dhon nundin, ne me ajna dëshmitar se u munu. Mirë po çes u bë diçka tjetër. Mirë po shpesh tek njerëz nuk ka kjo. Njerëz kanë qef me dhon fjalë, kanë qef Meful mirë jamu so lat është më i thon dikujt bëj sabër kur si e tin telashe. A dhe so kollaj më thon dikujt do raborse çka kimë bue këtu më rat. Amë kur të vet goditesh edhe kërkuat ti më bëj sabër është tani so ka dallimi s'fialës edhe veprës. Dallimi i madh ka shumë aftë. Dallimi i madh është po jamu shumë më thon dikujt bën kët punë, a dhe se kisë sevap, a dhe se Allahu të shpërbëllën. Ama ti më na jepësh të fjalë. Kjo kallaj mish, kallaja është. Me po kur kërko ti më mua atë punë, është se ja nuk ka kallaj vëllau. Do një rimatë me punën e ti. Një rimatë të më me, me mundin e ti, me sakrificën e ti. Jo vetëm thjesht me fjalë. Prandaj njerëzit e mirë kanë kuptuar se nuk është mjaftueshëm që ata thojnë o Zot na pështat. Poqë Qëka ki botë i me pështu? Të në rozën se njëri e vendos anijen në zalë. Vendos anijen në zalë. E dhe hypën ta e pretë mos po leviz. A leviz në herë, jo korë. Kor anijen në zalë në kleviz. Do të me qitë në deti. E të një deti me lene laot e shtimë për po aratu. Në dhe njërë du të mi vendohë zyrat në binartë e duhur, pas ta heci në duhur, edhe shpëtimi njëriot, edhe ullëthimi i ti duhur, edhe ecia që shduhet është kura hi është në binartë e duhur, kura është në rrugën e duhur. Për këta rësujë edhe Allah Gjalli Levala ka përmenë se këta njërës të mirë, fillemishtë bojmë punë të mirë, angazhohën e falën e mozin, janë të sjelëshëm, janë të kujdesh shumë, janë modest, nuk janë mendim dhaj, nuk janë arogant, nuk janë kështot, si kurse kejnë përmën. E kur ti marrin se bepet, kur ti marrin mas e duhura për shpëtin, ata prap nuk janë të atil që e tash, në e bënë vënevën, Zotje, ka bërë që më nga që unë gjenët neve. Prape ka në atë frikën se në e bënë vënevën, në e krytëm që ka duhet, Në po munduemi të bëjma që duhet, mirë po, a është bëjtë që duhet, e ka pranë në Zotëi, në nuk e dimë, ndaj në e bëjmë punën dhe Allahot i lutëm i që Allahot në e pranën dhe Allahot në shpotën. E që kjo është të mandë formulimi i duhurë, për. që kjo është formulimi i duhurë, për. që kjo është mesatarja, kërë po të me konë mesatarë, po edhe në ketë po thrasë me konë mesatarë, ama qëka i bjenë me konë mesatarë? Fej mesatare, nuk duhet me, nuk duhet shumë fejn me e shtërëngua, përthën, sahi, odo nuk duhet shumë me e shtiru, mësme me të përja e saj kur gjëjqë, fejnë mesatare. Mes, përshembul, një njëri nuk i zbatën obligimet, asë nuk është i përkushtuam praktikisht në urnave të zotë e gjelë dhe gjelë ali hu, mirë përthëtë, zotë i ka rahmetin e madhë në tjetër atje i krymë punët dhe bëndë të të të sjo dhe s'ka majmirë, sa unë e po falna unë e majmiri këto që këta dy ku janë në dy në dy onë të kundërta, këta në dy eme të rrishtë të kundër të me zvetë e mesi është a i qëli e falna mazën e vërtet është edhe i krymë obligimet e saktume largot nga dërrisë, për për shatët Allahu edin, Allahu na falët Allah në përmjërsoft, Allah në e bërë s'ka bërë. Qishtu të besimtari, do në, pozicionohet kashri, Allah gjallë lehu ala. Ma jo, dhe më onë, sikur se, më onë të më përfinirin nga vetëpëllëqimi, do në, o në ka njerë që mënojnë që, edhe në gjenet është problem, më ju bërë vendë, qaqë punë mirë i ka në ta, do në, qaqë do të sevapë i madhë, që edhe gjenet janë i, që aty Mos isqoma mirë bon of them. Don çaq që duhet vetja që kanë bëu punë lloj atë. E lau po thotë jo, këta rrok të mirë nuk e kanë kuzhin, kanë çnalt atë. Këta janë këtu në këtë vet pëlqim tyne. Jo, këta i kryjn punë, në mundon thonë, Allahu na pamirsoft, Allahu na dha shajl, Allahu na ndihmoft, gjasë çdo gjë bëhet përmes suksesit që Allah gjithë lloja i abdikoi. Për rahmetit Allah gjithë gjela xhalu. Pas ta i gjithashtu, edhe tjetër që të në, nëzër, që në kuptu, të e para ishte marrin sebepe, kryin puna, ta punojnë. Dhe gjithashtu tjetër që në kuptu, të në kuptu, këto të në vëzër është se ne munohemi mirë po prapë e kërkujmë dihme në Allah Gjallahu Ala për punë pun tona. Nuk më bështetimi në forcen tonë, nuk më bështetimi në, në aftësi tona, nuk më bështetimi në dijen tonë, mirë, po më bështetimi në Allah në mënduot. Ta mamë sikur se a thëta jeti surës fatiha që kemi spiku këto, i jakë na abudu, po i jakë në stajin. Na o Allah, vetëm ty të adhurujmë, na nuk kemi zëtë tjetër posteje. Mirë po, këtë adhurim për me e krya që shduhet, në duesh më animu, ose në vetë smunëm,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 Në ata e ketpun të keqë, sonë lodha që 30 ditë e bëi, 40 ose më tia me smuj melone se ai e vot me vetvetën. Mirë po kurthot, le për, për hir zotit apo. Allah e ka ndalu kët punë të keqe. Largohu prej saj. Ti veç bën e hapin e parë melon. Bën e mundin tën, ti bë sa të mundesh. Ne Allahu mbështet do ki me posa le të vekë këtu. Maadhi, ne nga shoku të pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam E ka pytë një të pegamberin Alehi S.A.M. të nërëzën një pytja Në është takë shumë e thjesht, ama shumë e rëndësishma I ka thonë, ojë dërgumja laot Më të rga për disa punë që Për punë Cëla është e punë E cila më afranë kaj gjeneti Dhe më larganë për gjenimet E tonë që të e lypëm na E ka bojë që kështë pytjenë E çajza pegamëriso sa. Po lekad saaltu an azim. Om waq te adnch farkutit madhe ke botu. Kjo pyetja është punë madhe, ka ka fund naton, mundon. Mir po çfar sa pegamëriso? A e la ti kjo pik se është punë madhe e vështirë a la ti ja? Tha mir po është e lehtë para që Allahu e lehtëson. Se ai udha nuk është e lehtë. Ti miku të obligime që shpres hera spërputh ndërsa me çehët të tua. Mujë rrugu për të puve që bashjençi e fyet ato, edhe me bosabër edhe me konstabël, nuk ka bashëlet. Mir po, bëhet e lehtë kur lutë Allahu xhellahu. Për më atë të gjithë, disa raste më kanë ndodhur nga përvojat me njerëz. Një njëri caktum, për shambull, ndodhë, një, dhe një ricsa këtu, për shembull, kanë ndodhur një dy ose më shumë rasti sa kanë ndodhur që Uh, për shambull, që i si ka falë 5 vakte dhe. Adhe i kom falë, në kjo bligim parazotit e është, që si ka i thush Allah të manum, do është me falë në masë, është të bligim madhur, është, është shtylle islamit, është. Po Allah së buje maje, nuk dije që a baje kështu më radhë, i kom përnë kështu atë. Hajtë që i durë që ta është, e lëtë Allah në sinqër o Allah, ama me zemër lëtë. Jo tallon sinqerisht që Allahu جل جلل më se të udhzuë e më të amësuë fol pesë vaktë. Sa më kemenë më lutofton. Se po i vëhet kabull tani ç'a bëj aftë. Apo. Dhe do njëherë tutëm lut, se bu më bu po më po kabull dë tani ç'a bëj aftë. Po ti apo do më do kabull as më tani. Dhe kan, ose i thup ram hajt lut tallon që lona më tahik të ke ç'a bëj aftë. Për shembull, kani punë të ke ç'a so më mos i përmenit çdallë ballë njerë i kohë ballë punë të kshija. E bë halllut Allahun ama sinqerisht, çysh e lut për shembull kur e kth hymn smut. Çysh e lut ah, me lojg të Zao Allahs, nëse prindin kur e kismut ose, kis ose dikën ose vet me kur të larë. Çysh e lut Allahun xhallahuala. Po Zot i mot, o Allah, po të edin shpirtit çysh e lut Allahun kur janë sikleta, po. E po çaj çka çto lutë eh, me hjekni haran pietës tonë. Tu tu. Po ma bën po, po, po, ka boll tani çaboj pa këta. Don po. ko frik timinho Allahu xhallahuala çabojën. E që ka të ndërlëzër mas asaj kërë çak, Allah o të njëmanë, që ka frikë mu, që ka hamendje mu. Nësë Allah o ka thonë, i njenë surëkumë Allah, që le ghali me le kumë. Nësë Allah ju njëmanë, kush ju mungë njëve. Nësë Allah ju njëmanë, e të një pikujt për të vëtë njëmanë. A ma që ka shëjtani, të nërënë që të punë e ka. Njerë që të lasinë shëjtani, banë, banë, shëjtani e di që banë. A i boa kje një qimit zezë a i banatëm. Ama kreti ka të një. Kreti ka të një. Shëjton e kovësh një punë. Me tu ty në të friksu. Përja lojën në mase. Sikur se ka pranë pe i gamë mirë i sasana. Shëjton e rren nul njëri të thënë. Njëri nuk ka musliman. Ama o bin që, Allah i fejë, pa se së të me të spaskatë vërtet, që kjo fejë e vërtet, do më bë musliman për shabu. Shejtani thot ti buresh mos do manda marr. Qish do po doshpi, bab gjyshit e pe gjysht e pe tyne tani thoin hall ku ça ke bue, e tut, e lekret ti punov. Do melon një punë keqe përshapo. Fat po ti po do melon rbur po ti son e mon kët punë tani e lën atë na din ça bua, çish bua, e tut. Çit punë kaj. Se menan shejtani kur konsun e nolev. Mir po e tut njëri tani njëri tani njëri nolev vetëm. A ke po shos po buzën. Mishmatutën ta fale. Oden po. Po tani ti fali kretën veçëshmatutën ti mua po. E tuton kret apo? E tutni në mosë apo di çka bota. A di çu shbot e kështu më rrap. Pandë më më ka për situç tuç. Duke unë bërtet anxhëlla hola, kret ku pastaj lë të bota. Mir po frika mund gjesa guximit. Po hi po lozia majë askoj e kështu më rrap. Vajtë në nazar Këta njerës të mirë që Allah Gjellar e fëtë për ta në Koran, që imi duke full për ta, këta njerës i marën maset dhe duhurra, këta njerës mundohen, mirë pa, e dinë se dhe atë është problemi e dalë. E pasaj, në Allah më bështetën dhe peti këtë këndihimë. Dhe rruga drejgjënetit pasaj të ndërëzë dhezër bëjt e letë. Pse? Përshka kësa Allah Gjellar e ka lehtë suhë. Ka arë njërë të këpëgamberi sallallahu sallam, e njërë i rëndamët, më nëjë, së ka pas në i shkollim caktume, ka thonoj dërgumë i Allahot. A ju ankuin ngrati për një halë ti, e ka thonoj dërguar i Allahot. Unë e sëpëdimu lutë si të jemë Allahot. Edhe si shokët e tu, a i madhje, bubekre ta shokët, njërt, na, ta kanë një lutë mirë, kanë ditë, këtë do atë i kanë ditë. E ka arën, unë e sëpë Nuk po dim lutse si na. Çish po lutesh ti për veten? Çfarë po thot jap? Kam po them ozat çom xhenat rri bijëni. Çikash dimë thon tjetër spodimë thonë na. Ato të tjera që përshton një spodimë shto ato ona thon. Ka thon pejgamber se u naħnu hawla ha nadandim. Pa naç të silëm me murat. Pa kishtoj me pak i rritë mama që tekim qëllim edhe na aftë. Ma shikoj këti njerëz që Allah jallahu wala yakalehtsu ato çka pejgamberson e thot më shumë fjalë ama çat ne thojmë çshtot a dhe kur Allah leton të vdesë. Dallës sa pak e thjesht, ama çfarë është ato? Nuk ka diçka më tepër ato. A njerëzit kujtojnë fen që çka ka këtu e çka bota korrja? Po bën. Mi kundër po un jeton, ecë përpara, e kënaqë Allahu llaula. Mirë, po kaq thjesht, nuk ka nuk ka për shumë njerëz. Por fara syje, nga sa njerëz ja komplikojnë vjetësuën, fen ja komplikojnë vjetësuën obligimet për mungesë guximi të për shkak të frikës së punë të tjera. Këta njerëz çka thonë, "Rabben asrif 'anna wa azib jahannam. O Zot na e largo zemrën e jahnemit." Sepërket përmbajtja e lutjes së këtyr njerëzve, kta çfarë thonë, "Rabben asrif 'anna 'adhab jahannam. O Zot na e largo zemrën e jahnemit." Jahnemi te ndërroza është hak i vërtetë që krija se Allahu xhellah xjelaliu ka kriju Allahu xhellahu ala me i denu, rebelet e kriminalet e shum të tjer pa denum ndonjë këto dhe pa e marr denimin e meritum, nuk kanë mundsi me i shpëtu gjyqjit e Allahu xhellahu ala. Nëse në dunjë të rrezon ka shumë njerë ka bukrime, edhe tani vallahi kisha pika në zemër dësh, që mërdeçi i ka, ka pasur gjyq dë gjykim dëshvalla. Shkoj më. Au dreka sot dek zot e den po çu na kan thon u dekata. E tani që me bëm e gjithat o viktime, e gjithat o krime, e gjithat o probleme që i kashkaktuato, që me bëtu? Dhe në për Allah Gjallavola, e atjës i bje pikan zamba. Sa atjës i lenë Allah Gjallavola, më i rras pikan zamba, më i rras kërgjëheq, po, e mëna Allah Gjallavola, me e bujt dënimin e duhur, abdohëm. E gjënimi është i të mërshëm, dënimi të mërshëm, përë dënimi të mërshëm, përë i gambele s.a.s.ka th ku ka hepat kur djegën malet çfar zjarri është ose ku shkrien metalet çfar zjarri është do zjarr të marrësh pejgambësi më ka thon zjarri juaj në këtë dunië është pjesa e 70 e atij që është aty atë ai ëh një 70 vjeçëm më rronse këtu atë Allahu na ruaj ton pata do na do na mor seriozisht atë ton kët pun gjehenimit atë nga se nuk luhet me zjerëm, thotë. Kjo po mirë na ka mësuar edhe ku na kund vogul, nuk luhet me zjerëm. E nëse nuk luhet me zjerëm, bënjos a luhet me zjerëm tahiren e sallonit. Me bëniveve për caktumë, e naton e të mnosur po mshefët, e po bëot, e ku e di çfarë, e kështu me radh. Po çka i thua xhallah xhallah. Dtan do lazor qon yer çm bi bazën e mashtrimeve, ndoshta intrigave të caktuame, e këç shpërndrimeve të caktuame, mundën kë dyndia merr numir afta. Ka mundsi afta. Po me nëj, me hërnu mirë që shë duhe këtë yse, si e pa laura ati kur, po duhe këtë njerëve që është të avto. Ka thonë për ega mërë i sallëm. Po do me ka thonë këtë adithë, për në fond, me eqë për me... E, që, që gjithë do kush për njëtë të vendisohet, në rrënda zërë, se sa sinqeresht dhe sa për një me, duhet me e lutë Allah me në rrëndë nga gjihnemi, Po edhe me poul, Krasa, haq, marfunt, jeneti, existan, i bo punë, me rrude Allah për gjëhnimi të për. Nëse, ajo është hak, ajo punë ka mërë fundë. Gjeneti, egzistan, i kryu mështë, e ka falë Allah Gjëllë Vala. Ajo e vesh për e ditën kur, Allahu në rrude, mështë të bëhë zoti, kur, asë as, as, me rakë ajo, asë më pregë, këto për më në largëu kompletë Allah Gjëllë Vala që të nashkële me gjenetë. Ka thonë pejgamberi S.A.S. Ditën e gjukimitë, do të silët njeriu ma i begatum dë njohë. Do monë, nëse vetë kush ka hongër mas mire, e kush ka shërit mas shumët, e kush e vesh mas mire, e kush, që kësh pakon. Njeri që pralësht ka qenë shumë, shumë i begatum dë njohë, a ma jo në nëzotit, jo falendaruas, jo mirë njëhës, kërqëbërës. Shparna i ka e tun dë njohë, 17 vjeta, 100 vjeta, Allah lem s'a karnu, i begatun me shnete, me pasumije, me vlade, të nëtë njërët i ka pasë. Mi për nuk i ka pasë, beshimin zotën se ka pasë. Thatë Muhammedi sallallahu al-sallam, Allahu gjallallahu ala e merë këtë njeri edhe e nzhyjt njëhënem, sa qëll e mshelsyjt, të meq e shtërë edhe e nzhyrë. Që ka që kënjerë njëhënem, për momentin meq, Nihere hen edhe del E Allahu jalla ora mas kësoj i thot Ya abdi Hal rëajta na imen qat O rubyam Aja knosh në ihera Aja gëzuna rët Kurja rëb Para në një zyutje Një harran këjt Onda i tablazër njëri Ma mirës njëri faqe vërë E me mirësi E me halal e me sinceritet, e me korrekësi, qëja qa që atë vjenë, dhe qëja qa që atë bëhët, për. e përnë forma tjera, nuk e gëzënë më Allah, asë nuk e knaqë, edhe pse në dunja munduat më ushtirë se po knaqët, ka marrë kjo ditë kër, veç një zhytje, jaharën këtë begatit, e mos të lasënë mënetë më gatën më, të anë. Mos të lasënë, e me mbo me folë, të nërlozën, se veç për diso vujtje qënë të me rohë Qëka ka folë Allah për tapëm? Në Koran për gjëhenimin. Pa e talutim Allahon që Allahot në rrën nga zjarën me gjëhenimet. Po adhe të rrën gjuhën tonë, të rrën sytë tonë, duhet tonë, nga gjithë dhe vepër, nga gjithë dhe punë, nga gjithë dhe fjallë, e cila mundëm në në kushtume me gjëhenem Allah në rrën. E rrëp të mirë, njerës të mirë, e dinë fortë mirë këtë qështje. Pra ndajë ata mundon të jenë modest, mundon të jenë korre mundon të jesh i sinqert, mundon të jesh devotshëm, mundon të jesh i përkushtuar, mundon të jesh i drejtë, mundohen lirë po trap e din se duhet dhim Allahut dhe duhet pranim i pjaloxh Allahu ora, andaj aty mbështeten, pe ti kërkojnë ndihmë, atë lutin për gjitha këto dhe shpresojnë se Allahu xh Allahu nuk ka më zhgënyy pas tërksoj ditën e gjykimit atë. Kjo është atë që duhet me kuptuar. Prandaj edhe Allahu na mëson të themi O Zot na e largoj janemin. E un po du fondi u ja them një dua, është e lehtë shumë, po shumë se vop koftë. Ne kemi cekët e zotë dorë është akini harru, po du prap më u them për mbyllje të kësaj lexhate. Dgjene kët hadif mirë të rrezë. Shumë është i lehtë. Shumë është i lehtë, ama shumë se vop koftë. Muhamedi alayhis salam ka thotë. Kush thotë 3 herë nditje, 3 herë mura po Shumë me ka lajshmërt Kushtë të tri herën ditje O Zot Ma dhurët gjenetin O Zot ma bo rizk gjenetin Lutët, tri herëve që ta që shtu Gjeneti lutët për të që Allahu Gjellë ula mi ha mundës në shkun gjenet Që sosa vahimot Edhe kushtë të tri herë Gjaditës, o Zot Në ruaj nga zjarën i gjëhnimet Thuj tri herë Gjaditës, pak pa, Thuj të tërtet herë mëra Mos bir ne tri hera, thoi tri hera o Zot, mëruj nga zori i xhenemit. Ka thon pejgamberin, kush thot tri hera, xhenhemi thot Allahu o Zot, këtë njeri mos bito e biton kurrrapa. Ne është apshesa e kalëshme, por komo si e pëfte hera oynadı. Emnos lëni me harru, lutni Allahun që na leura që Allahu të na ruaj nga zori i xhenemit. Allahu të na shpëlojë me të mirët e tij, në sallon që këtë dhuni Allahu na hapajl, ne apo Allahu jallaj bereqet, na hap sukses e mirsi dhe në nëson që tjetujm faqebard, edhe eljus allan gjellewala që dalim për ati, e Allah të tona, ne këtë fal mëkatët tonë, ne këtë përnuar vipër të mira, dhe nashpëllem e gjennet. U salu allam ala Muhammedin, u ala alihi, u s'ahmë, u s'allam, dësëin me këthiru.